«Міцно тримайте мітли, підніміться на метр чи два, а тоді відразу приземляйтеся, нахилившись трохи вперед. Слухайте свисток. Один, два...» Аж тут Невіл, стривожений і переляканий, що не зуміє злетіти, зненацька, не дочекавшись свистка мадам Гуч, з усієї сили штовхнувся ногами. «Назад, хлопче!» – крикнула вчителька – але Невіл уже полетів у гору. корок, що вистрелив із пляшки. Ось він піднявся на чотири метри. Шість метрів. Гаррі бачив Невілове сполотніле обличчя і нажахані очі, що дивилися, як кудись провалюється земля. Бачив, як Невіл роззявив рота, сповз на один бік і... Бах! Удар! страхітливий хрускіт, і ось уже Невіл незграбною грудкою лежить обличчям у траві. Його мітла й далі шугала вгору, а згодом стала поволі посуватися в бік забороненого лісу, аж доки зникла з очей. Мадам Гуч схилилася над Невілом, і її обличчя також поблідло. Зламав зап'ясток, Почув Гаррі її бурматіння. «Давай, хлопче, підводся, все гаразд». Вона обернулася до решти учнів. «Щоб ніхто навіть не рухався, доки я не заведу цього хлопця до лікарні. Залиште мітли на місці, якщо не хочете, щоб вас негайно вигнали з Гогвардсу. Ходімо, любий». Невіл із заплаканим обличчям, підтримуючи зламану руку, Пошкандибав услід за Мадам Гуч, яка супроводила його, обійнявши за плечі. Тільки но ну, вони відійшли трохи далі, як Мелфой розреготався. Кльово йому розквасило пику, га? засміялася й решта слизеринців. Стули пельку Мелфою. крикнула Парваті Патіл. А, захисниця Лонґботама. Глузливо мовила Пенсі Паркінсон, слизеринська дівчина з бездушним обличчям. Я й не думала, що тобі, Парваті, подобаються товстенькі заплакані писклявчики. "Дивіться", гукнув Мелфой, метнувшись уперед і вихопивши щось із трави. "Це та ідіотська штучка, яку баба прислала Лонгботтому". Він підняв руку, і на сонці зблиснув нагадайко. «Дай сюди, Мелфою!» – спокійно проказав Гаррі, і всі зразу замовкли. Мелфой огидно вишкірився. «Короче, я покладу це десь тут, щоб Лонгботом потім підібрав. Наприклад, на дереві». «Дай сюди!» – ревнув Гаррі. Але Мелфой скочив на мітлу і злетів у повітря. Він не брехав, бо таки справді вмів добре літати. Зависнувши на рівні з найвищим гіллям дуба, Мелфой гукнув. «Давай, відвери його, Поттере!» Гаррі вхопився за мітлу. «Ні!» – закричала Герміона Грейнджер. «Мадам Гуч звеліла не рухатись! Ми будемо через тебе мати клопіт!» Гаррі не зважав. Кров пульсувала йому в скронях. Він скочив на мітлу, що сили підстрибнув, і зринув у повітря. Вітер куйовдив йому волосся і розвівав його мантію. Гаррі нестямно зрадів, усвідомивши, що може робити те, чого навіть не вчився. Це було легко, це було чудово. Він трішки підняв держак мітли, щоб злетіти вище і почув верески дівчати, захоплений вигукрона. Круто розвернув мітлу, щоб зустрітися віч у віч з Мелфоєм. Мелфой був ошелешений. «Віддавай!» – крикнув Гаррі. «Бо зіб'ю з мітли!» «Невже!» – спробував глузувати Мелфой. Проте його обличчя виказувало тривогу. «Неймовірно!» але Гаррі якимсь чином знав, що робити. Він нахилився вперед, міцно стиснув мітлу обома руками –